Miran hartzaiutzeken gaude, Balentsia da museoko edukien ardura unantzara zu e, Iruitzen bazaizu, e, biografia moduko o, bat e, daukau hemena punte batzuk eta zogizan oliguzu ondo gabiltzan edo ez Ai. Getarian jaiotzen, Argi guen bezala, emretziaren mendearen e, e, iabukaeran, labrogi eta mm. maostean Eta jabean iltzen Jabe handiltzen, bueno, casualidad, eh Iotzeko hakeman omentzio, bai. eh Arra... Iri kasortzian, ja, erretiratu inzan e, Onea bueltatzea Erabakitzun, igeldontzukan, etxera Ederbat, baina jabe ara Ogun omentzan, ezakit ba, Oporretan, e, bere lagun batekin Eta handiltzen uh -huh. Baina, bueno, casualidad, eh Amai ostuna, esan dugun bezala, aita Arrantzalea eta onzi patroia bai. Eta alkatea A, Alkatea izan Eta aristokrazia eta giroa Valenciaak oso umetarik ezagutu zituen badonostian, e, Espainiako gortearen e, udatokiko e, jende asko ebiltzen zelako eta familia aristokrataskok e, txea duten getarian kasa e, torrezko markezeko beste beste eta Museoari haritza dagoen, Aldamar de horretan bizi ziren eta Fabiola lan Fabiolaren familia izan zen, eh, bai. Valenciarenamak Martina Izagirrek ba, e, asko soinu baskoio zituen familia orrantza ta idanean, ezta? Oi, nolakoa zen oso euskalduna zela esaten, Se, nobe asko eta asko oso bai. tipo discretoa. Oso. Isila, langilea, noblea, oso humanoa, eh, baina oso exigente ere bai. Izugarri, bai bere buruarekin eta bai bestekin ere oso gogorra. Oso goratzen berarekin lan egitea. Bai. Aha. Bai, horrela kontatzen dute. Berarekin dan egin zutenek esate dute, ba bueno, ba, bueno, danak daude oso pozik berarekin lan izateagatik, baino gogorratzala bai. Berak ezinzun disfrutatu ere bere lanan, ba bueno, Ekimenak eta, orduan ba bueno, gogorra bi urtarekin bere lehen enpresada zabaldu Donostian, bai? Avenidas, bai? eh, fiskanaka bigarren eta hirugarren enpresa dezabaldu zituen. Bai. Eta gait, produktua diversifikatzen eta marka bat baino gehiago lekin lan egiten jakin e, izan zuen, zta? balentzia gata eisa adibidez. Oixe, iru marka izan zetun aldi ha? berean donosti martxan. Eta horrek, bueno, ni zeharu arrituin induen... Ba, bueno, ba, askotan daukagulako, bere, bueno, bere irudia, beti esan digute, ba, bueno, artista zala eta, eta alde ekonomikoa zitzala bate arduratzen eta hori bueno, eza bate horrela, eta oso empresario ba, bueno, arrakastatxo izan zen. Pariserakun aurretik baita ere eta zergatik sortu zituen hiru marka? Eh? Ba, nik uste dut bakoitza bere, ba bueno, publiko ezberdinetzat egindako markak ezantze alako, ba, prezio ezberdintasunak zeuden, kalitate ezberdintasunak, segurazki bera, bueno, oso perfekzionistatzen ez etzula, bueno, deskuidatuko, ez? Bere kostura, ma, edo, oskintza, baino baino bai, publiko ezberdinetara zurenduta egon goliateke. 30. marka da lehen Geli honeta gero Barcelona-n zabalusi duen sukursolak Eta Gerra Zibila Espainian eh, lehartu zenean, hogeita mazazpian, Parixea, salto. Beste egueste, Nikolas Bizkarrondo eta Virgilia, bere lagun eta bezerioek animauta. Bizkarrando, bilintxe enbilo bat zen. Bai. Garai hortan ja blazio zautzen atzu, en? Bai. Asfalde, Blaccio izan bueno, pare, gizoni zu garrea Izugarri elegantea, ezentzu hitzaren bueno, zentzu orokorrenean eta gaztetan ezagutu zuen ez ez sakiru ez, siurnon, baina nikuzue segurazki pa, Parisen ondhi ezagutuko zuela eta ja nik badakit 1924an ja batera bizitziala Donostiko avenidan. Orduan ba bai. bere bikotea. Ba. Aha. Eh, amare bizitzen, ez eh, artean, eta oso amazulo omentzen, amazulo, amarekin bizitzen eh, gerertan zera. Bai, bai, nah? bai. Barixen, Balentsia da segulako zuen, goi maliako jozkin mm, oso berritzaile izan zelako, eta hori guztia, eta irurogeita zortzian itxi egin zuen, Balentsia da, Parixko goi maliako jozkin Bai. Zoa? Itxi intzun. bueno. Alde batetik, nik uste ja, bat zankara ja, nera uzak izten urte pasatu zituen, baina berak ikus izun preta porterra zetorrela, modak izugarrezko aldaketak izango zituela, eta bere goi hoskintza mundu hori desagertu inbertzula. Eta nik uste ja, ba, bueno, arrapatu intzula naiko, ya, el, eldu ba, hain aldaketa, ba, bueno, iraultzaile horrei adaptatzeko, ez? Eta, bueno, nik uste pentsatuzula obezala, azala, momentua retiratzeko. Gertan bila ilagunen artean egongo ziren eh, eh, Dior etaue laguna ziren Kokosean ba, el... Bai, bai, lagunak ziren. Asko mirusten zuten Kristobal denek izugarri ondo zaitzen zuten bera diuruz Bueno, Dior berrata mazazpian hiltzan, naiko bazte, eta Chanel betizan zen lagun mina. Bueno, gero azkenean asarratu honbentzean, baina, bueno, Chanel zen betzelakoa da... Zartzen ba, oso... Bueno, eta oso berezioa da... ja, Be, zen berezio da... azken berezioa zen da... <laughs> bueno, azken urtetan esan omen zitun ba, gauza ez oso politak valentzegari buruz ja bor, bueno, nagusitu intzala Egitentzuna etzala ja ederra ta retiratu intzula ta gero ba, valentzega enteratu omenzan da haserratzenan baina bueno Izarren arteko liskara bai, bueno, bai, bai, eh uh -huh.